Великото изкуство Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 25 юли 1934 година в София Добрата молитва Размишление Направихме дихателни упражнения, спеяне и движение на ръцете. Ще прочита трета глава от първо послание към коринтияните. Изпяхме духът Божи. Животът сам по себе си е изкуство. Външната страна на живота е изкуство. Докато живее човек разумно, той владее това изкуство. И ако не стане животът то изкуство, то не се живее. Знанието или ли вярата, или любовта, или каквото и да е, ако то не се превърне в изкуство, то остава неразбран. Например, страданията, които имате, но страданията и радостите на тях могат да се дадат много обяснения. Въобще вие сте недоволни от страданията. От страданията всички сте недоволни. А от радостите благодарни. Има страдания, които вие сами си причинявате. Да допуснем, че вървите по пътя и по невнимание си ударите кръг някой камък и страдате. Вие считате, че този камък ви е ударил. Вие се движите, а камъкът един неподвижен. Кой е виноват? Който се движи е виновен, а който не се движи е невинен. Вие, като се движите, сте виновен, а който седи е невинен. Всеки, който мисли и прави погрешки, е виноват. Всеки, който седи и не мисли, той не е виновен. Човек започва да мисли само когато се движи. Известни ценности има в живота, само когато живота е разбран. Ценностите са, които дават радост на живота. Вие искате да бъдете щастливи, но трябва да имате ценности. Например, вземете един певец, който пее. Има една ценност той, това е неговия глас. Той сам е доволен и у нези, които го слушат, и те са доволни. Следователно, той има цена над всички. И като излеза да пее, всички са доволни. Той има глас. Допуснете, че вие нямате никакъв глас и отивате да пеете. И ако не знаете как да пеете, вие ще станете посмешище на цялата публика. Ще ви освиркат, ще ви подиграват и вие ще кажете, че тези хора не са разумни. Не, тези хора са много разумни. Те искат да кажат, като не знаеш да пееш, трябва да слушаш. Трябва да слушате. Не ходи да занимаваш хората с празни работи. Според мен е унези от вас в разбирането на новите идеи. Вие не сте вещи, но разправите като нещо е новото учение. И става цяла галимация. Питам ви, вие казвате. Ние вървим по пътя на Христа? Питам ви. Ама какъв е пътя на Христа? Вие отговаряте. Ние учим точно каквото е учил Христос. Но какво е учил Христос? Вие казвате. Ние имаме същия дух. Христос отиваше навсякъде. При някой болен, при някой слепо той вземе с пръста. И смесва с плюнката малко кал, намазва окото и онзи и проглежда. Христос имаше изкуство. Среща една вдовица, на която детето е умряло и го възкресява. Той го побутна и детето стана. Изкуство има той. После отива при Лазара, който четири дена е бил в гроба. Всички плачат. Възкресява го. Изкуство има. Вие казвате, ние вървим по пътя на Христа. Хубаво. Кал не можеш да направиш. Кал с която да намажеш и да прогледне слепие. Колко умре ли си срещал и си ги възкресил? И все по пътя на Христа вървите. Това не е изкуство. И от любовта, която хората могат да имат към вас, се заключава за изкуството, което имате. Например, търпението е едно изкуство. Цяла наука е да търпиш. Ти казваш, аз не мога да търпя. Тогава ти си една човешка боболечица, с която всеки ще си играе. Казват се някого. Той е божа кравица. Аз разбирам, че той няма търпение. Казват се някого. Той е кротък човек. Обаче той няма никакво търпение. Всички болни хора са кротки. Пренасят ги от едно място на друго. И всъщност кроткият човек е здравия и разумният човек. Той никога не се блъска в другите. Кротък човек е онзи, който не се съмнява, Кротък човек е онзи, който обича. Кротък човек е онзи, който има знание. Кротък човек е онзи, който е свободен. Онзи, който не е свободен, не може да бъде кротък. Онзи, който няма знание, не може да бъде кротък и не може да бъде търпелив. Казват Какво е новото учение? Казват, че това е учението за прераждането. Учението за прераждането е само една форма, с която си обясняваме някои противоречи. Какво ще му разправиш, че той се е природил? Взял си хиляда лева от човека, той иска да ги платиш. Ти сега разсъждаваш. Да му ги платя ли или не? И разсъждаваш. Ако той в миналото е взел от мене и сега ми ги дава, е хубаво. Държал ти е тефтера тогас, праве. Но ако не е така тогава? Тогава преди колко прираждане е взел той пари от мене. Ти трябва да имаш един документ. Предполагането това не е наука. И после аз съм забелязал следното. Мнозина от новото учение казват Аз видях Христа. Убаво. Много се радвам. Е, как го видя? И почват да го описват. Прилича на един български шоп с бяла аба, с потури. Казвам. Мя за малко на Христа, ако ти си видял Христа. Христос носеше класическа форма, не носеше българска форма. Освен ако сега иска да се приспособи и на българите да се покаже, за да го познаят. Сега, като говори истината, някой от вас се скриват. Истината се говори само при един случай. Истината, щом се каже, човек трябва да бъде свободен. Ако ти кажеш една истина, с която човек те ограничава, това не е истина. Ако кажеш една истина, с която не се освобождава човека, това не е истина. Любов, която не можеш да събереш в душата ти и знание, което не можеш да събереш в ума си, това не са истини. Казваш Аз ти говоря една горчива истина. Това не е никаква истина. Твоите думи са горчиви и понеже са горчиви, затова ти страдаш. Всички хора страдат, понеже всички носят само горчиви истини. Ти казваш, аз не съм добър човек. Една горчива истина е това, че откъде се научи, че не си добър човек. Ти, който казваш, аз от Бога съм създаден, казваш, аз не съм добър човек. И после казваш, Господ не ме е направил както трябва. Всички твои погрешки отиват на Господа, че не те е направил както трябва. Да допуснем, че някой човек цапа краката си искал. Где седи погрешката? В първата причина или във втората? Когато кажем някоя обидна дума, причината къде е? В Бога ли или в нас? И защо си казал обидната дума? Три причини има за това. Първата причина е следната. Майка ти е направила една баница много хубаво. Брат ти е взел по-голям къс. Ти му казваш. Ти си голям лакомец, ти мязаш на животно, все гледаш голямото да вземеш и да го изядеш. Това може да е баница, може и да е някой голям плод. Една голяма ябълка или една голяма круша и ти веднага се нахвърлиш, защото той е взял голямата ябълка. Въпросът не е в голямата ябълка в дадения случай. Второто положение е следното. Един може да се нахвърли и причината може да е в друго. В първия случай причината беше в яденето, може и дрехата да стане причина. Едно дете може да облече по хубавите дрехи и тогава дрехите могат да станат причина, за да каже другият нещо лошо. Или знанието може да стане причина, пак да кажат нещо лошо. Даже и любовта, тази обикновенната любов, и тя може да стане причина. Че при сегашната любов, ли не работи се раждат, Накарайте двама хора да се обикнат, за да се скарат. Две жени като се обикнат, като дойде трета една, веднага се скарват и двама мъже като се обикнат, като дойде третия, пак се скарват. Двама хора, които се обичат, трети не търпят. Закон е това. Сега имате две оспоредни линии, които са разумни. Къде ще турите третата линия? Трябва да се разбира закона. Това е изкуство. Тези двама хора, които се обичат, те са две релси поставени на едно място. Цялото е един железен път. Това показва двамата хора, които се обичат и третия трябва да се движи отгоре, върху двете линии. Тогава двете линии ще бъдат доволни, като се движи отгоре третия като трен. Тогава третия влиза между двамата, които се обичат и всичко върви. Преведете сега какво трябва да прави третия. Двамата се обичат и третия като дойде какво трябва да прави между двамата. В това е неразборията. Вие търсите къде да турите третата линия. Два души, които живеят в къщата, третия няма какво да живее в къщата. А той постоянно да снове. Той трябва да бъде без къща. Как ще го разберете това, я ми кажете сега. Тези къщи показват, че на вас при сегашните условия са ви потребни къщи. Къщата е един признак, че има една мъчнотия отвън. Къщата трябва да ви запази от лошите условия на прижората, които съществуват. За това служи къщата. Вие вече имате една къща, в която живеете. Това е тялото ви. Това е къщата, в която душата ви живее. Защо ви е втора къща, в която да живеете? Питам ви сега. Защо ви е втора къща? Втората къща ви е, за да ви накара да страдате. Щом имате тази къща на земята, ще имате разправи. Керамитите там щупени, прозорците, вратите, белилия е къщата. Трябва да хванете един слуга и виждате, че той не шета добре. Някой прозорец е щупен и постоянно ще имате разправи и все с къщата. Но вие казвате, да си имаме една малка къщичка. Писанието казва, има дом неръкотворен. Значи, има едно нещо, което трябва да се приготви и което не произвежда страдание. Докато твоята къща ти произвежда страдание, тази къща не е на място. Законът е същия. Направете си превод. Докато едно знание ти причинява страдание, това знание не е на място. Докато една любов ти причинява страдание, тази любов не е на място. Може е да я носиш. Докато имаш и сила, която ти причинява страдание и силата не е на място. Може да я носиш. Има нещо, което трябва да научиш как може да го научиш, вие още не сте дошли до това. Вие казвате да бъде волята Божия. Но кажете ми, кой от вас е извършил Божията воля? Ако аз ви кажа да изпълните волята Божия, не зная колко души от вас ще изпълните. Но аз не искам да ви подлагам на изпит. И аз го зная за себе си. В дадения случай моето съзнание определя възможностите на другите хора доколко могат да извършат волята Божия. Защото зависи какво разбирате вие под думата по волята Божия. Казвам сега на вас. Това е волята Божия. Дръжте това камъче. Вие може да не сте ходили на училище и изпълнявате волята Божия. А пък може да сте свършили университет, четири факултета и ви казвам, дръжте това камъче, знанието във вас е вече едно препятствие. И на мен, като ми кажат да вдигна това камъче, четири факултета са това. Те не ми позволяват да се наведа да вдигна камъчето. Сега да обясна. Вие казвате, защо е така? Аз няма да обясня защо нещата са така. Има една философия, която може да обясни защо нещата са така. Силното ока слабото. Защо е така? Защото слабото е слабо, а силното е силно. И като дойде със състезанието, слабото трябва да се подчини на силното. Разумното ще управлява, неразумното и глупавото ще слугува. Защо? Защото разумното е силно, а неразумното е слабо. Доброто ще управлява злото. Вие сега обратното вярвате. Вие казвате, че злото управлява доброто. Не е вярно. Лошите хора се управляват едни, други и страдат. Каква нужда има един добър човек да го управляват? Каква нужда има светлината да го управляват и да ѝ казват къде да ходи? Тя си знае пътя. Тя е толкова учена, че си знае пътя. И пътува толкова бързо, че няма време да се спира. В една секунда ти не можеш да спре светлината да я попиташ къде отива. Тя няма време сега. И даже съзнанието на един човек не може да прецени тези 300 хиляди километра, които светлината изминава в една секунда. Каква голяма разумност има в светлината? Сега законът е, за да дадат вашата свобода, вие трябва да разсъждавате. Вие страдате и казвате. Защо Господ направи света такъв? Защо вие разбирате света такъв? Бог направи света много добре, но хората му туриха друго съдържание, преправиха работите. Да кажем, имате мед. Много е сладък. Торите му вода и го размивате. Къде е писано, къде има кодекс, че меда трябва да се размива. Вие вземате луки, го нарязвате и го турите в тенджерата и си правите една гозба Где е писано, че тенжира трябва да готвите? И къде е писано в природата в какво трябва да бъдете тенджерата ви? Има ли някъде в природата кодекс? Вие, като сте дошли от онзи свят, има ли някъде написано какво разпореждане да имате и колко тигани, тенжери, паници, вилици, ножови и проци? Нямате разпореждане. Някой ви задигне баницата и вие казвате. Какво право имат да ни задигат баницата? Той няма право да ви задигне вилицата, щом е Божия, но що е Твоя, Той има право да я задигне. Твоята вилица, учителят показва трите си пръста. Турците правят така с трите пръста, а пък европеецът ще вземе и ще набуде хляба с вилица. Питам европееца. Култура ли е това? Вилици, ножове и какво е придобил с това? Научил се е да дупчи, научил се е да реже. Сега. Ето къде е опасността. Да кажем, че най-първо ти си много благочестив, много си внимателен в думите си. Всяка една дума има една сила, но един ден си изпуснеш и кажеш някому една обидна дума. Този брат говее. Ти вече си допуснал нещо с тези думи. Или казваш. Този брат е малко глупав. Или Този брат е малко зелен. Или Този брат малко обущата му не са на място. Вие вече с тези думи допущате нещо отрицателно. Вие обръщате внимание най-първо не на същественото. По какво се отличава този брат? Аз като го срещна, искам да зная, има ли в него живот и живота му присъствали? Има ли той свобода и свободата присъствали в него? Има ли знание и знанието присъствали в него? И знае ли да прилага? И ако знае това, той е брат. Че ако той братски не се отнася към мен и ако аз не се отнасям братски към него, това не разбираме изкуството на живота. Братството е изкуство. Какви са отношенията на братята? Двама братя, те са две реалси, по които трябва да се движи трена. И ако страданията по вашите релси не могат да се движат свободно, и ако радостите по вашите релси не могат да се движат свободно, тогава какво сте вие? Къде са вашите пътища? И в съвременния свят само такси ли има? В града няма ли и буклучийски кофи? Те не минават ли по същия път? Ако караме всички таксите и няма кой да ни кара буклучийските кофи, тези хора карат тези нечестотии, а пък тебе един ще те разходи за удоволствие. Онзи ще кара смета от здравословно гледище, неговата работа е по-съсипателна. Ако страданието не може да мине по твоите релси и ако радостите не могат да минат, тогава питам, какъв е пътя на твоя живот? И ако твоите релси не могат да издържат тежестта на този локомотив, който се движи, тогава питам, къде е здравината на твоя път? Ако ти не можеш да претърпиш най-малката тежест, тогава какъв е пътят на твоя живот? Защото не на живота съществуват. Вие разбирате нещата от вашето лично гледище, но колко милиони хора има, които мислят? за да бъдете щастливи. Колко милиони същества е трябвало да пожертват живота си, себе си, за да имате това положение? И не само това. И към нас Бог е трябвало да бъде дълготърпелив, за да бъдем сега ние щастливи. Ние не сме още щастливи. То е правило. Вие седите сега на една база, където има изкушение. Вие вярвате в това, но и се съмнявате в това както е. Всяка добродетел на земята, която дойде, веднага ще бъде облечена в дреката на страданието. Това трябва да го знаете. Никога една добродетел не се облича със своя собствена премяна. Понеже земята е място на чистене и тя ще се облече в дреката на страданието. А пък всякога, когато страданието ще дойде, то ще се облече в дрехата на добродетелта Тогава става една пермутация, която вие не можете да разберете. Вие като видите страданието облечено в дрехата на добро детелта, вие казвате «Уредихме тази работа». Отвън ще бъде сладко, а вътре ще бъде горчиво. А пък щом дойде добродетелта, детелта, отвън ще бъде горчиво и тази горчивина ще се макне и отвътре ще бъде сладко. Трябва да знаете. Винаги скръпта се облича най-първо в царските дрехи. Майката роди едно дете, тя ще се радва на скръпта си и се облича в царски дрехи. Но няма да мине дълго време и майката ще усети такава болка, че ще каже – защо ли го родих? Това дете не е даровито. Своен равно е, опорито е прави и каквото си иска. Най-първо ти се радваш и мислиш, че ще се отвори вратата на Царството Божие. Та сега да не се отричаме от нещата. Разбиране трябва на Земята. Най-мъчното нещо е да разберете човек в дадения случай и да ви е приятно от това. Обителте е някой да можеш да се завладееш, да можеш тази обида да я разтопиш и да ти стане приятно, като че ли не се отнася до тебе обидата. Ако вие се движите с бързината на светлината, кой ще ви обиди? И после свин, светлината ще мине ли през най-нечистите места? Тя минава през всички най-лоши места и работи. Дели не е проникнала светлината, но тя не се опетнява. Тя носи и образи. Като в една книга седи в нея това, през където е минала. В светлината има изкуство. Тя казва, «Еди през коя си година минах през тези места». Тя е намерила двама хора на леглото, когато е минавала и ги е фотографирала и носи образ и нещо пише. «За сега от толкова години само един опит беше сполучлив. От толкова години отправените опити само един от тях е сполучлив, от който съм доволен» – Берекет Версин. Тоест, благодарим. Аз разсъждавам. Значи тези хора, когато искат, могат да го направят. Но когато не искат, нищо не става. Та сега ви казвам. Какво да ви кажа сега? Ще ви кажа една дума, с която ще се отцапам само. Аз щадя език. Много си ценя езика. Вие трябва да знаете с какво сте заети. Вие трябва да знаете също много важни работи. И молете се на Бога. Отива някой при вас да иска помощ. Ти му казваш. Чакай да свърша молитвата си. А пък той ви побутва с ръката си, вие го бутате с кръка си. Вие веднага кипвате. Там ви е погрешката. Той няма да ви бута, нека си дигаш ум, но ти да не буташ. Човек, като се моли, не трябва да обръща внимание на онова, което светът върши. Това е негова работа. Това е изкуство. И знанието е изкуство. И лошия живот е изкуство, лошо изкуство. И добрия живот е изкуство. Не съдете никога в дадения случай. Като се помолиш да знаеш, че има резултат. В молитвата трябва да има резултат. В знанието също трябва да има резултат. В свободата трябва да има също резултат. Да дойде нещо. Та когато искате да направите нещо, можете. Когато не искате, тогава какво трябва да се прави? И ако не искате, причината е в живота. Ако не искате, причината е в знанието. Ако не искате, причината е в свободата. Значи очакваш повече свобода. Ако е в знанието, очакваш повече знание да дойде. Ако е в живота, очакваш повече живот да дойде. Това е криво разбиране на живота. Животът в каквато и форма да е проявен, той има всичките възможности. Зависи от съществото, което получава живота. Онова същество, което е разбрало пътищата Божи, очаква все нови неща. А пък новото, това са външните условия, които трябва да се разбират. Ние казваме, че Бог живее в нас. Ако Бог живее в нас, тогава имаме всичките възможности и трябва да изпълняваме волята Божия. Не да казваш. Ако ти, Господи, свършиш работата. Не. Наведи се и свърши работата. Срещаш някой човек, срещаш някой възрастен човек. Един бакалин, той бие едно дете. Защо го бие? Той е минало по край бакалницата и си е взело една ябълка. Ти казваш «Тези любовни отношения за какво са?» Питаш бакалина. «Колко струва ябълката?» Претегля тя. Ти казваш, че ти си виновен, дето детето е взело ябълката. Кажи си «Аз трябваше да мина малко по-рано, не минах по-рано и не му купих ябълка». А пък то мина по-рано и си взе ябълката и после го набиха. Аз трябваше да бъда умен човек, да мина по-рано и да кажа на бакалина. Тук ще мине едно дете, дай му ябълка, аз ще платя за него. Колко хубаво! Така трябва да разсъждавате. Това е божественото. Когато вие казвате, това дете краде, как така? Това е от гледащето на света. А от гледището на Бога умния трябва да мине преди глупевият добрият трябва да мине преди лошият. Това е правия път. Остане ли лошият да мине по-рано и добрият после, това не е правият път. В света свободният трябва да мине преди онзи зверигите. Ако искате Навсякъде минавайте първи с вашите добродетели и подир вас да минат децата, които се нуждаят от много неща. Това е изкуство на живота. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа, носят. Пълния живот на Бога, на единният, вечен Бог на живота. Бесета от учителя държа на предобщи околотен клас на 25 юли 1934 г. в София.